Shdo lëvë dhatë dhe falëndërimi të akon Allahut Gjelle Gjelaluhu Vetëm Allahut i bindëm i dhe vetëm ati falë dhe ndihm i kërkojm Salavatët të mira të zoti Gjelle Gjelaluhu të gjithat të, të të bura të kënjëriju më i zxedhur Muhammedi aleyhi salatu e salam Pasajnë bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të, të ndërshme Bi gratët e ti të pasë tërta dhe të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira Dyrin e ditën e fundit e kësaj bote të ndëruar, lezer, do të vazhdojmë në ligjeratat tona, në zingjiri dhe serin të se në kemi fillu e, mbi shkoqitje në disa prej jetëshkrimeve të njërzve më të mirë dhe ata janë shokte pengamberi tonë, sallallahu aleyhi sallem. Dhe përmendën para shdo ligjerate, diçkan nga qëllimet dhe në gjithësinimet që neve duhet ti theksojmë vëmendjet tona gjatë këtyre jetëshkrimeve. Dhe e para thamë është se, s'ka njërzë batëmir pas pengamberve se këta. Por pse duhet më i mësuq këta njerëz? Pse duhet më u njoftu me këta njerëz? Sepse janë pajtuar të gjithë dietarët e muslimanëve se nuk ekziston brez jenerat më i mirë se sa gjenerata e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, këtu do të shtojmë edhe nga çellimi të tjerë të soti kanë përmendë dietarët, do ajo është se bot kuptimi dhe përmbledhja e mësimeve të islamit shpesh herë degradon shpesh herë kuptimi i fes së Zotit xhelal xhelal u merkojë të gabuara merkojë të të lajthitura ndërsa emri mbetë e, e vetmja mundësi që neve ta merremetojmë dhe ta rregullojmë pjesën e mbetur që neve ka mundësi më pas devijuar janë shokët e pejgamberit s.a.l. për mënyrë fjalë të ndëruar dhesër sikur që ne i themi jemi musliman edhe ata kanë thënë janë musliman Pra realisht në thirje jemi të njëjtë Sikur Abdullajbë në Mesaudi, Sjebi si Hurejra, Sjebu si Bekri Kër janë pi qka jeni, kanë thanë musliman <clears throat> Neve nëse në apitë themi musliman Mirë po dalimet janë të mloja Dalimet janë të mloja, sin mendje, sin shpirt Sin perceptime, sin ledzime e kështu mëra Andaj, ku do që neve mu, me, mundemi me gabu Mundemi mësë mi aqilue, me kanë ndreqemi Ndreqimi me shokët e pengamberi sasëllëm Pra ndreqimi me modelet të cilët nejka dham Neve pengamberi ale i salatu selam Dhe ata janë shokët e ti Andoj pengamberi ale i salatu selam Në një numër të madhë të hadithet dhe kanë nëzit Që neve ti ndjekë me shokët e pengamberi ale i salatu weselam. Dhe përmendëm gjithashtu arsjetimin Se neve këtu në këto ligërata Skemi mundësi me të buë Skenat shumëta Dhe skemi mundësi me e përmledh Asë një histori të një shokut për nga berit Alehi Salatu Selam Mirë po thamë se agenda jo në do tjetë Shkoqitje nga fragmentet E një shokut për nga berit Alehi Salatu Selam Dhe bashkan gjitja disa porosive që a i kalan Pro neve nuk kemi mund si Këtu mi ka dzu kreta detalët Imci të jetëve të të tëre Por se neve po shkoqisim Dhe që kanë nga jetët të, të tëre Në më nirë që të frimzohemi Dhe të mësohemi në fenton E në finë tonë të Allahu gjelle, gjelle fi ula Sahabiju i radhës të ndëruar dhe zër është sahabiju i madhë Me emër dhe namë të madhë Zënjoni prej neve do shtë e ka dëgju emër Ka qenë i ri kër e ka branu islamin i ka pas 18 vjet 18 vjet e ka branu islamin Edhe 33 vjet ka ndrujet Pra islamin e ka branu i ri Dhe djetarë thën i ri ka ndrujet Nga se 33 vjetë, në një transmetim 34, logaritët njëriju i rinë nga se nuk ka hi në moshën e, e shtyrë që është pas 40, 40 viteve Por se, pe nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem e ka vequnë me një grumbull të veqimeve Ja ka dhanë disa epitetit larta që neve do të i shofi me lejnë e Zotit Subhanahu wa Teala Emri ti është Muadh ibn Udjebel Muadh ibn Udjebel Sikur që thamë të e bihurejra Shpesher parës e me e dëgjusha ka thamë për ingamberi së sellem Themi ka thamë e bihurejra Nga bihurejra Thamë edhe nga Abdullahimin me S'udi ka shumë Gjithashtu ka shumë Hadithet për ingamberi sëllatë e sëllatë e sëllatë Muadhi i një djebel Pra nga Muadhi i një djebel Ka thamë për ingamberi sëllatë e sëllatë e sëllatë Muadhi i një djebel të ndëruar dhe zër E ka pranu islamin Në dorën e Musab ibn Umejrit, të cilin njeri e kishte dërgu për nga meri së sellem nga medinja si mësuës në vendin e vetë Që të ua mëson fen me dinazve, me kujdes të shtuar, me rezervat shtuara Që të të shofë me edhe se si Muadhi ibn Gjebeli e ka bod a vetin e ti dhe thyrin e ti me kujdesin e shtuar dhe me inteligent të hatashme E ka branuar islamin në duart e Musab ibn Omejrit Dhe ka vazhduhe me, me bo thirje aty ku i ka ardhë mundësia Kër janë këthyje me jadhon besën për inga meri sallallahu aleyhi sallem Në shtot e dy njerëzit të cilët ardhën në besatimin e Akkabes Ka morë pjesë Muadhi ibn Ujebe Dhe atyja ka prejkë sef të dorën për inga meri sallallahu aleyhi Vesellem kër janë kër janë besën Edhin e kemi përmenë në Ramazanin e kaluar Se cilat pika janë mërë vesh Në besatimin e Akabes Që me mbrojt pengamberin së sellem Sikur që i mbrojnë thmite të tëre, gratë të tëre E kështu me radhë Në këtë besatim ka mërë pjeski Djaliri me emrin Muadhi ibn Gjebel Ja ka zgjot dorën pengamberit Alehi salatu Veselam Dhe pastaj janë këthyje në Medine Muadhi ibn Gjebel Të ndëruar vëzër është sahabi i madhë dhe atort kur diskutojn pas 10 të përgjithësuarve për xhenet për kur diskutojn cili pas këtyre 10ve kur, kur diskutojn cili jam më i madh secili një prej atyre që bën pjesë në diskutime është Muadh ibn Jabal nga se do ta shohmi se si i ka thon drejt për drejt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke ia shpreh dashurinë e madhe daj Muadh ibn Jabal kthyet në Medinë dhe fillon davetin e tij Fillon ku i vjen mundësia me bodavet bandavet. Dhe dëshiron me i bë thirien rrug Zot i Xhelel Xhalal u një krijetari të fisit. Ka qenë fiset një ora, Fisi Aws, Fisi Khad Khazraj, nga cili fis është edhe Muadhi Khazrejji. Dhe ka pas fiset tjera. Njërin nga fiset ka qenë Beni Seleme. Që fis ka qenë gjithashtu fis në mesin e Medinasve. Njerëzit të cilat i ka dërgu Për nga meri së sellem Kanë qenë, kur kanë gjujt me shi gjetë Kanë gjujt largë Pra jo mu merë me të emta Ju kanë ly njët madhit E që da shovin a pasaj në fond Nga kjo skenë, do bitë e skenës Do bitë e njarjes I kanë shku mi boda vetë Një njeri ju të cilë e ka emlin Amr ibnul Gjemuh I që një gjithashtu është bo pasaj sahabi Për nga merit Këj ka qenë kriotari një fisit Në kabile e quajtur Bani Salama. Tuj me boda vet këti. Arabë shaqanalur gurze. Gurzi të të ngritun forma të njerëzve në forma të ndryshme dhe i kanë adhuruar. Krijetar të fisave e kanë pas kanë një idhul më të madh. Dorsa Xhemoti kanë një idh më të vogël. Pra më të madhin kush e ka marrë? Prisi. Ndërsa më të vogli i kanë bajtë si cëllë i përbereqet në perceptimet të të tëre në shtëpjën e vetë. Moadja jam sëmë këti, të moadhe. Dhe medialin e vetë, pro medialin e Amar ibnil Gjemuh, bajtë iniciativ që mi amor tin zanatën idhullin të cilën ata e kanë qujtë ilahë, zotë, që aty e ka bo adhurimin, që aty ka bo i tikaf, që aty ka nejt ka bo kurbanë, që ati ju ka tut, mëspe godet më një të keqe, e kështë të mëra. Procissit Zotit i kanë dhëmë. Atëhere, bojnë planin dhe thojnë natër mblidhemi dhe jamorëmi idhullin. Në bashkëpunim me djalin e vetë. E morin idhullin dhe shkojnë ja gjujnë në mbeturina, atje dikur një piesë pas medines, ku i kanë hedhë fekale dhe mbeturina, që ati ja gjujnë. Në kuptimin e jashtitjeve, Zotit Underov, ku i kanë gjujtë që ati ka gjujtë. Dhe koha ka çuquin mëngjes nuk e gjën idullin. E lyp, Zoti ka hub. Pra Zoti u kti njëjetit. Da hawla wala quwata illa billah. Dhe fillon e kërkon e gjën aty në Mbeturina. Nervoz është shumë. Ngrihet shumë, zemrohet shumë dhe e merr e pastron, e parfymos, e kthen në shtëpi. Nesrit prap natën e njëtën evoj. Fillon moje fillon më shumë. Ata banë bëmet betimet e veta. Se vallahi me xhit kam me pa çka kam çka kam me pa punë me mua. Ja bó një jetë. Fillojnë ne të pas neve me ja bó deri sa fillon me plas pinatit. Kush është ju ja bó këta? Në ditë për ditëve i thot idhullizat, kallzon kush është ju djujt? Guri ti thot, ka zonë kështë të gjujtë të gjejone që ti hakmirëm Po së folë, andaj tha Allahu oh, gjele gjeleluhu Në Kur'an kër i përmendi idhuj A nuk e shofin se së folin, nuk dëgjojnë Andaj Ibrahimi, që ju ka thonë, poplit vetë Fol një, foli këti A mune, më dhe më konë zonë t'i kështë ka së fol Hasha, i madhështë Allahun nga jështë ka i përshkryojnë zonën qarët Tha mirë, mas i s'po më nëshme më në ka zonë kës që e shpatën si të venë e ajë prapë me gjujt mbroju vetë ja jepë shpatën ja lidhë për qafë edhe shkon nesrit natën prapë dhe në muadhib një gjepel dhe shkon një gjuna tje dhe kësaj radhe kër e shofin që kanë një shpatën e shofin që kjo më lëfos shumë amër i mëllë gjemuh atër e morin një qenë të ngordhër dhe e gjujnë fekale dhe bashkë me ta dhe idhulli jalojnë që ty Atëhera kure shef këtë sken Amër ibnil gjemuh Thot me më kalzu ku shtabonis dite Shpatën të adhash me rezistu praps paske rezistu Ka thonë ti me zotë më konë së munësh A hunë me dolë zotë ti, a ti të shme me dolë zotë muë Për a zotit i një mot, a zotit i një mon Ese e nëzë a zotit me të një muë A nëjë Allah u gjele gjelelu u Në kurane ka përmen Ojë të se të keni vesuar në dihmoni Allahot Kanë thënë komentatorët me pajtimin e ketve Këtu ka një fjalit të mëshefur Dhe ajo është ndihman i fejës Allahot Ju ndihman Allahot Allahusën e një monti Shki që shmenimu se edhe ndihma jote është krijimi zotit pra, Vepra jote, lëvizja jote Hapat e tu janë krijimi ti Që do me thënë ajo është ndihmumeve të vetër Andaj zotit s'mun është kur më një mu Që ka tha? Tha ti mukonë zotit del vetës zot Atër tha në poez Të Allahi Lohkun të ilahen lemtekun Ente vë va kelbu Vasta bi'rin fi karani Tha vëllahi Allahi në ka njofë të të Me atë dvejtën Po këta e kanë posë në dërmjetës Këta e kanë posë në dërmjetës A tërë thamë poezi Pasha Allahon me, me pas kanë të i zot Me pas pas ti Që për një me mërë i tonë me të bëj i badet Së kisha arë në gjendje me një qendë Gordër më konë me një vendë Ado këtu Muadh ibn Jabal, i voni davat te njerëjut, priës te fisit bëni selama. Atara, inte ra sawad ve kishni thire musabibni Omerit, i shba thire enjor dhe kish kapos bisedime dhe konferenca me si jehudve, sikur që Muadh ibn Jabal u ka shku jehudve dhe u ka thon, a e dinit at pejgamberin çka na fol qi ju? Po, ka ardh. Ado ka thon jo jo nuk hoj. Ka thon wallahi ka ardh cilsi për cilsi. Çish na keni thon çashtu është ai? Çish naqini por shkuç ç'është? Ka thon mir po kohar, pjeneve, arabve, jo ka har pinave a radve jo piuve. Andaj ka thon jo nuk është aj. Andaj ka cin thiria e një hor. Andaj Amr ibn el Jemuh shkon e branan Islaminte Muadh ibn Jabel. Then there were those a few scene thet ar kanzim msimë. Kan shkoçit msimë. Ne dhe skemi munsit te gjitha mi përmend nga se dëshëllohemi përmendë disa prej vlerave te Muadh ibn Jabelit, mir po neve këtu në msim shumë e në rancis në zguzon me ai. Zguzënë a i këta ajo është Thirja e Zoti Gjellë Gjellë Thirja e njerëzën fejtë Allahu Gjellë Gjellë Do në mënquri Do nërëtësi Do nërëtësi Do nërëtësi Do nërëtë me e gjujtë venin ko është pjellor Do nërëtë me e farën Ko e, e, e godetë Dhe ja qëlon me dalë fryti Nërëtëse në mërë në mërë nuk, nuk delë kërgja Në tokë jo pjellore së delë kërgja Do nërëtë me qenë to Mekanizmi dhe vepra jote me qenë E duhur E na kamor në këta, shiko më hadhi Nuk shkoj mi ba, fillimish mi fol Ajde të nislame, të leje këta, joja Nja këpu të mendimin matë madhë Qëka ja ka pasë po, E goditin raj Zotin ja prejki Dhe e bindi që kjitë nuk o zot Dhe njëri pa zotë s'munet me nejt A na ne janë pajtuar djetarë Se njëri ju për nga natyra është adhurusë Kini pa njëri ju për nga natyra, është adhurus. Adhurus do me lanë mi u bind dikujt s'ka i shmërisht dhe me dash dit kan s'ka i shmërisht. Gjema një njeri, <clears throat> ndu nja që se do dikan shumë, edhe si bindet shumë. Del një krija ma thot, une, kërkan se du. Vec vetën, e pop vetën, vetës ju bindesh. A me Allah e përmendi në Kur'an e fërra ejt e ledhit teha në ilahe hu, Hawa, ka të njerëzi, zote kanë vetën Si fir aoni Taoni jam zoti ma i madhë Zoti në rujt Andaj muadh Muadh ibn Një Gjevili Qka poni të ndërrua dhe zër Ja rënoj atë bazën më të ranë Pasaj është letë E neve qka du të me vatë të ndërrua dhe zër Dush me matë personi kujtë pifol Qka tha Aliju radhjallahu anë Aliju radhjallahu anë Në laporosi Hadit dhe kanë zinim në Bukhariju Fol ju njerëzve që tha kuptojnë Sa kuptojnë, Abdullah Mesudi shtoi edhe një fjalë. Çka tha? Nëse ju flet dikujt na, çajsën e kop fjalimin, bëhet fitnë. Tha Shehu ul Islamul Mutaymiya për kët, për këtë dy fjalë të Aliut dhe Abdullahit Mesudit, tha dhe pikëtynë fjalën ndalohet filozofia. Sa kuptojnë njerëz. Dhe ka mundësi vao fitnë, do devojin zejrat. Andaj të ndëruar Vezër, never nga kjo çfarë përfitojmë, se njeriu edhe s'ban mihini punë çka s'na çon vën. Po adhe duhet të më ka një matëshëm Ku me gjuj, që shmi folj këti A këndaj bëhët plani Shikohet më adhiv një gjëveli Tëtë më dhjet Tëtë të më dhjet Për e di që shi bëhët një krijetarit dhe vet Një njëri të matë Që shi bëhët dhe vet Pas taj, neve përmendëm fillim atje Nga cilësit e Arabve Cilën e kanë pas Ketë e Arabve e kanë pas këta Ajo është mekwe A këndaj e, e kemi për Sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpash har e kapurmit një fjali kur ka dashmë i thon dikujt na, edhe ti si mos duhet kjo bëhet. Qysh ka thon raqima enfu. Kjo shprehje nuk vjen nuk vjen rastisht, se pejgamberi zën flet me ata që ka din arab. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpash har kafol hadith, ka thon kështu ktu dhe enfu ka thon, edhe nëse dikush i çon hund. Pse pse edhe nëse dikush i çon hund, sa harp një por di çoj në hund. A, andaj për nga në sëramë Kërka do është mi thasë Që kjo që shtu Qoni hunë sa doni E cilësia arabëve cila Shpejt i dhënohë Temperament Kemi përmejnë se janë në vëra Kabile kanë luftu me cindra vite Për çka i kanë shlu di kuaj Kjo kabile dhe kjo kabile Me, me bogarim kuaj Hajvan kanë shlu me... Njona Në njona kam i akaluë 300 vjetë luft Se kali jemë s'ka fitu në dajkali tanë Kan luftua. Pse? S'ka dit çka më bë. Andaj muadhim në Xhevëli e ka marrë të mirë si to. Ka thon këti njerëz do të më çrën jos, binden dai idullit. O lutë të nderuar vëllezër, pa ja çrën jos, bazamentet e ligat dikujt ndërttohet mbi ta diçka e madhe. Islami ofë e madhe. Islami ofë e çelore. Fati i Allahu u jëllola karu për këtë njerëzimin. Andaj tha Thandjetarët se Allahu, kitë umetëve ja ka bo obligim, më kënë të mirë për veti Kaq Dhe që umetit Muhammed S.S. ja ka bo di obligime Më kënë të mirë për veti dhe të mirë për tjerët Kënë të më kajra umetin, o hrigjet linë nës Ju një umetit ma i mirë, jo për veti veç Kjo për veti janë komë për popojt e kaluar Për kitë njërzit E që shë bje kjo për kitë njërzit? që ti khairindan dushmejet kanale me çel kanale me me deportute njerzit dikush e ka kanalin më shpejt imrin dikush duhet më jaht më atu lajka dikujt duhet më jaanu më shumë dikujt më duhet më ja shëshrua edhe me me shpjegime ndryshme me rëndësi është se neve duhet të studiojm se si ti trasme njerzit në fenën e Zotit Jellal Jelalu anda ky është hapi par i muad ibn jabelit në rrugë në rrugë të Allahut te bareke ve taala Gjithashtu të ndërrua dhezër, Muadhi ibn Gjebeli, kër ka emigru për nga Mbeli sësëllëm në Medine, dhe është vendosë të Medine, e ka afru, afur Muadhi ibn Gjebeli. Dhe Muadhi ibn Gjebeli ka jetu duke i morë mësi mët drejt për drejt nga për nga për nga Mbeli sësëllëm. Abdullah ibn Mesudi shfarë tha, dhe sa djetarë kanë thanë, Muadhi ibn Gjebeli ka mësu shumë për Abdullah ibn Mesudit. Muadhi ibn Gjebelli kam su shumë prej Abdullah ibn Mesudit Abdullah ibn Mesudit tha Se unë i ku mor 7-te 3-sure Drejt për drejt nga buzët e pengamberit së sëllëm Dhe se Muadhi ibn Gjebelli Dalot me këta mirë po dalot me diqka tjetër Dhe ajo është njohja e halalit dhe haramit Se në fejnë ton ka disa land Ka ledzim Kur'ani të gjyht Me dit me ledzua Ka në Kur'an Ka në është islam kudheqje Dhe këto prinë kush, khalifët Ebu Bekri Omeri Dhe këto i kanë cilësit për ata Anebu Bekri s'konë shumë hadithe Pse s'o shmirë di shka tjetër O shkon i ndërtumë për që ata Muadhi ibn i Gjebel Për çka i ndërtumë Muadhi ibn i Gjebel E ka morë për pe pengamberi seser, E ka thidhë nga burimi mëj pasër Qka halal dhe qka haram Dhe sahabët janë pajtu Se në ketë mesejle Si dalë në për para muadhit Nuk i dalë në k Ibn I më një gjevelit Andaj kërka arpe nga meri Alehi salatu e selam Në medine I ka cëndru afor shumë Pe nga meri salallahu alehi Vesellem Thot jezit i më një kutaj Në një rast për i rast Dhe për me e tregu vlerën e muadhi Një gjevelit Thot ku më shku në hemës Në sham Thot dhe ku më gjet Një rialë tri I heshëm me flok të bukura Fol të më rjeth shmëri Dhe në fjallet e ti si kur dillin margaritar dhe diamant Ashtë bugër folte Thot dhe pyta kushu ky Thanë Muad ibn Gjebel Dërsa në transmitim tjetër të sëve ka transmitu Ebu Muslim el Khaulani Thot kam hynë damask Kam hynë damask Thot dhe e ku mpani po një rreth qark Të shokve të mëdojt për nga meri sallallahu alaihe sellem të qiftit e Bu Ubejde e Bdull Gjerrah, njëri i matë të cilën omen Khattavi ka dhanë, me me gjallë, o Ebu Ubejde, kur zdesune jala ti khila fetin. Qësi njërës ka posë redhë. Thotë mirë po, folshin, folshin, dhe kur vikët diskutimin tëhë, akëndej, akëndej, thoshin fol muadhë. I thoshin fol muadhë. Pra muadhë i bënjë gjeveli, me gjithë se i ri, Ka vendos dhe ka folë në mesin E kanë thonë djetarët Kuhull është njërzi bura thë moj Kehel është kur njeri e kalon 40 vjeqarin Dë njeri pas 40 vjetve Zorë të shlenudhen Pas 40 vjetve pështirë të shlenudhen Porvesh me një argument të madh Mezitë këta muadh ibn Gjeveli Sykishtë të këto vite Por mbizotron të fjallë ati Të kënjërzi Andaj kjo ishte muadh ibn Gjevel Gjeda shtu muadh ibn Gjeveli past pas një afërsi të shkëlqishme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurë ka shliruar me Mekën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, juve dinë me këllit të fund kanë hin islam. Pas lirimit, do të thonë pas lirimit, ata janë çliruar i herë nga vendi pasaj kanë pranuar islamin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lënë Mekë me i mësu muslimant aty. Mirë, po pak para se mëndrujet kanë ardë delegacioni i Yemenit në krye më e bu Musa al-Ash'ari shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky njerë i mbashme Yemenasit i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve kemin nevoj po një hoxh. Po një alum, po një njerë i cili njeh Kur'anin, gazetar fillestar, duhet me nga e dërguat i kanë. Kan, kan diskutuar dietar kur ka ndodhur kjo në vitin e 9 apo 10 të, të Hijrit. Ata r pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e thirrkan e thirë Muad ibn Gjebel, e tërheq nga mekja dhe e thirë Medine, dhe i thotë, kështu kështu kanë nevoj njemen, me qëni mësuës. Thotë, ty të kamë zxedhë. Thotë, e bu Musa e lesh ariju, nërsa ty thotë i e prisë si kitë këtënve, hoshtë dhe prisë si tëre. Atërë e dërgonë për ingamberi alej salatu, o e selam dhe e merë devën, Hipë muadhin deve dhe e merë duke e shëshru për nga më verë i sallatë sallatë sallatë Për mërzijës që ka me elam për nga mesëm ka hecë gatë Thojnë djetarë dheri sa ka shku në skojnë e medinës duke e për cjedë muadhin një gjebelin për nga mesëm kam a i hipë në deve Gëse e ka qu? Qka? E ka qu si një loj për fatësu si të ti a le i sallatë sallatë sallatë në jemen dhe e ka ka për frejnën e demës dhe i ka thonë o muadhë ka thonë tje të shku të disa njërës të cilët janë ehlul kitab ka se ka posë jehud dhe kryshter ka thonë fëllimisht thiri në rrug të Allahu në njësim të Zotë i Gjellewala atan janë e të pastrojnë besimin Allahu në Gjellewaluhu fe in hum e ta uke e atanë e se të bindën kalzoju pas taj qka Se e kanë farz namazin Nëse të bindën ka zoi u zëqatin E kështë të me ratë Dhe pasaj ka thanë Ruju Kër të jamish zëqatin Mështë ja u mirë shparët matë mira Pro për e mësëm peqon Tanit do të kuptoni pëse ja kalonë kito mesajje Pro ja ka për mbledh kito fejrën me një vend Pasaj ka thanë Kër të jamish zëqatin Kujdes mështë ja u mirë shparët matë mira Për njëri kërë e jep zëqatin, si jep parët matë mira Ata ri ka, nën ka, pra ka nënë me artikuj Po jep mesatare As matë ligat, as matë mirat I jep një mesatare Pasaj ka thonë Ruju duajës të ati që ka i bom zullum Pra këtu kanë dhënë djetarë kjojë Gjithë përfëshirje e bazamenteve të fez Ka thonë ruju duajës të ati që ka është i shtypt Pasaj ka thonë Dhe regulloje s'jelën tënde Se ti në të më përfacu mu e tashë Kusht ka që Paramendo sashtë Nashpecja së kuptojnë akta Kër fona nemen zotit Kër fona nemen pengameris e sellem Dhe mundomi me fona nemen pengameris e sellem Me udhën e sokakit Po nuk shkon kjo Nuk shkon nëse do më bërë përfacu si pengameris e sellem Se njështë tonë nemen kujti të fona Nemen pengameris e sellem Pa i ndrysh e ka po s'jellem Andoj tha më adhët Ndre që s'jellem Muitë të më përfacu e Dhe në funi tha O më Tha, ndoshtë ati mu më së më shef E, kuptoj muadhe Tha, lealli, lealli ke latë elqani Ba'da elqami hadha Tha, ti ndoshtë amon, nuk këm të kon pas këti viti Thot, transmitu si fe gjeche al fil buke Thot, u plasë në vaj Muadhim një gjebeli Bëse kjo e konë vahj Ti mu së më zë të etë mu Atëherë, i tha për nga mbeli Alehi Salatës Ramë Moskoj sepse do të kajt me jam pi shejtanit. Pra, mos u li këto etç. Ço shko krye punën dhe cilën, të kanë zotit e të cilën ta ka ngarkuar Zoti te pejgamberi i Tijna. Kjo ngjarje të ndërua dhezon është nga ngjarjet më të mora që i ka ndodhur Muadhim li Xemeli. Është nga ngjarjet më të mora, pse nga se kanë dhënë dietarët e kalon pejgamberin e Isra'm për facus. Për facus, andaj e kanë thuj dietarët Rasulu Rasulullah. Rasuli i Resulullah, pra i dërguari, i dërguari të laot. Pra kje ka që me më, më përfatsue në, në jemen. Kjo është Muadh ibn Gjebelit. Gjeda ashtu një dit për e dhe, për inga mërë i sallallahu alaihe sallem, e ka përdojë Muadh ibn Gjebelit. Dhe i thotë, ja Muadh, inni le uhebëk. Ka dha, i ka thonë për inga mërë i sallallahu alaihe sallallahu alaihe sallallahu alaihe sallallahu alaihe sallallahu alaihe sallallahu alaihe sallallahu alaihe s Kateri ka tha Muadhim Gjebeli Bi e bi e në të ja Rasulullah vë ummi Ka tha në kurban të baf Shina na jeme dhe baba jeme Ka tha në edhe unë ti duja Rasulullah Ka tha në djetarët Di Nuk dihet Që kësi emocione me shkëmbi Për nga meri së sellem Radh me dikan Sikur me me alijun Apo sikur me Ebu Bekrin Kër unë nërvëzu për nga meri së më tha Mësë më ma ngucni Ebu Bekrin Kushe kishë nguc O veri Ajo rrok pak, një mos alad, alad, nësëm, nësëm, Thotëm, ja fëtir, dhe mos marr veshje, pastaj bën muhallad dhe sabah al-allad te pejgamberi sa. Pastaj pejgamberi më çka ulë nervozu. Ftojën al-khatabi ja pau nervozën vtir dhe më tha lelmani rahat Ebubekrin. Po pejgamberi sa më, jo, jo gjithë i u jo thot du, të kam të afërt, muhadithin xhemin çai ka thon. Wallahi ka thonë ti du. Te komentë më interesant te kti hadithit te se si kan komentuar dietar ne kan, kan thon. Çish ka çën ndjenja muhadith pas pas ksoj na. O, me të thanë, Allah i neve sot gruja me në thanë, duhe, 10-3 dit, flutërojna E dhe anës jeltas, pare me morë pak, flutërojna Kujtonë që do të dunjajnë e ki Këti i ka thanë në resurullaj, ole du t'i kjo, kjo është e madhe, nuk e vogël Baba me thanë, djali me thanë, një familjar me thanë Sot njërzit e kini pak, kushka pak poste, kështu me radë Ka thanë unë ti ma afor, do mu të ranu pikëzimit Këto janë të dunjajës dhe do ta shohim se Muadh ibn Jebeli nga çka ka dek. Dhe se si e ka trajtuar dunyaën Muadh ibn Jebel. Ado penga mili sallallahu alaihi wasallam drejt për drejt i ka thonë, "O Muadh, unë ty duaj." Gjithashtu ka ardhur në transmetimin, gjithashtu nga transmetimi i Imam Buhariut, se penga mili sallallahu alaihi wasallam nje ditë vëditë të kases në i hipun Gomar me Muadh ibn Jebel. Pra penga mili i zotit me Muadh ibn Jebeli Gomar Modesti, modesti që Së mund është me paramendu Allah Mi thaën sot dikut Në kaqore posë shka e ka Hajde e cënë në kam Hajde i për në magar Hajde i për jo. në rakta Pengamberi Allahot Baj mirë njerën fëtirë tokës Me muadhim një gjebelin Gjithashtu përfatsusi Pengamberi sëm në gomar bashk Hadit në sajë Bukhari Shflëtonet e shpia Kushtë të ka Bukhari Ullë të asjelë internetin Atëherë i ka thonë muadhim i gjebelit Pengamberi s A e di cili është haki Allahot Pe mëson për nga me sam Tha Allahot dhe për nga meri e din më mirë Tha haki Allahot Nda i robëve ti është që ata të adhurojnë Dhe mështë i bën shirkati I tha për nga me sam Tha a e di cili është haki I Allahot Nda i robëve kuptimin Obligimi pas thaj Indërësjelë që Allahot vetëja për në obligimi vetë vetës Tha Allahot dhe për nga me sam E din më mirë Tha Allahot e ka bo haq që kush E takon Allahon, pa i bo shirk Mës me e dënu me zjarë A thërë, tha Muadhi Bli Gjebili A ty u kazoj njerëzve Ja Resul Allah, se si kjo kona e maghe Pra haki Allah Dhesh mës me i bo shirk, mës me i kur në gjenem Ty u kazoj njerëzve, tha jo Li ennehum jetë të kilu Au li enla jetë të kilu Nga se më shtetën Qështë ju tha Omeri, e moni men E bi urejrës Kër i tha e bi urejrë, a katon me mësam ti Omeri i në gjennet Emur laulet ditën jos. Edi tha pse mos i thuj njerës kështu. Atar pejgambësi sa m'tha, jo mua. Mos ju thuj se rahatohen. Kuptimin e lajn, e lajn funde kjo rrezik. Atar mu hazi në jabilë, ka thënë kurë ka kallzu pak para se më ndrujit. Veç mos i mëse hadithin brenda. E ka kallzu pak para se më me, se më ndrujet, dhe kjo është një hadith i madh se ne gjithashtu skemi mundësi me, me hinë dobit e ti. Pre, Jibailit, çense, prej, në gjareve të sëratin ka ndodhë interesantë të muadh i më një Gjebelit Ka qenë se, në ditë për e ditëve, ju edhin muadh i më një Gjebelit e kam ledhë zëqatin Dhe Allahu i gjelle gjelle në Kur'an, kër i ka ndohë fukara që ka e mori në zëqatin Ka thanë zotë i jonë gjelle valë në surën, et tëvbe, wal amiline alejha Dhe ata që ka e mbledhën zëqatin Dhe punojnë e ndajnë e kështu më radhë Por ata që ka janë të angajshumë me mbledhën dhe shpëndarën zëqatit Ata kanë hisën zëqat Sa so, i punon Lodhë dhe mbledhë Ajo është punë shteti Punë, punë e madhe Dhe mu ardhjim një gjeveli Një ditë për e ditëve Duke e mbledhën zëqatin I ka posë dy gra Dhe dyfmi E mbledhën zëqatin dhe ka dasht Me hekë parën për vetit Rënjit për i ditve në khilafetin e omër në khatpabit më ledhe të zëqati madhë Dhe është pëndajnë Dhe këtheje të shpia Dhe gruja vetë thot Ku është pjesa jonë? Ku është pjesa jonë? Thot, vallaj, këtë herë e pata një përcjels shumë e, të, I cili përcjel të me imci dhe detalet e shumë ta Pra kuptim një përcjels vigilenti madhë Atër e fillon gruja vetë me bo Muhabetin, me gra i mri lajmi avën në Khattabit. I mri lajmi avën në Khattabit, se kinë se omerja pas ka shlu një përcjels, e ki të dash me mor hisën e vetë, kuptimin nga përcjelsi si nuk e ka morë. Atër e shlu një letër avën në Khattabit, më adhjit. Pse ti këndzirë Muhabet se unë të akum shlu një përcjels? Kur të akum shlu një këtë përcjels? Atër e takohet muadhim një gjebeli me Tho të prisë i muslimanve Ti nuk këmë kishlu për cjellës Po kështu dhe kështu Umbledhë zë qati dhe une nuk mora kur gja Tho të gruja më lipi kua hisja jo Tha i thashe kena një për cjellës A dhe në mërë qatabja kuptoj mua bejtim Tha meri që të pare Qoja grujes A kuptimi meri pare qoja grujes Tur dhiha Lele të knasë të dajo me Me ketë pasuri Djetarë të kanë thanë Në këtë rast, muadhin një Gjebelli, këtë to manovrat, që që i ka bëha, ka rrejt, ka dhënë djetartë, jo. Sepse ka dhënë, bëgjit në jetrasmetim, i ja këdhë në jetrasmetim i zhuar, e ka pas përçëllim për këtë përçëllës, zotin e vetë gjellë gjellë e luhu. Pra e pata një përçëllë që në vike masë, e s'mora heqë. E i ka thënë, në në në në në në në në në në në në në në doval khattabi ka ragu ka thon, "qi shka mundsi, qi shka mundsi me ndodh kjo?" E ksomera pasai ka thon, "pasuri." Nga kjo neve çka, nen kuptojm të ndëruar vlezat. E para premtime se e kanë sin dietat, kanë vënë lejot me fols tërthorazi. Dhe ka edhe disa transmetime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thon pejgamberi alaihi salatu selam, "Çudi me atskarren, an tërthorazi ka rrugdalje." Në tërthorazi ka rrugdalje. Dhe kujt i kujtohet një formë të rthërazu nga pejgamberi s.a.s.l kur ka dalë pi Mekës Medinë, kur ka bue hijrat. Niçëndeve për kokë. Kush më jeni niçëndeve? Kush i e jeni kokën më sa 100 deve ima. Fam niçëndeve milion i mrin. Milione. Kur ka dalë më sa pak para se më shlumë Medinën e ka takun i njëri. Dhe ai ka dit kët milionin më fitua. Ata ryu ka thon kaini ju Ka thonë, pi ka ijeti, i ka thonë Mohamedi së selim Ka thonë, në një jam pi ujit Tërthora zi Ka thonë, një jam Mohamedi që, që të që të Mohamedi në të lipna Ka thonë, një jam pi ujit Ma është një krahine, vogra tjenë Irak Ka thonë, nështë a është pisa se krahine atje Se ma i thonë ujit Ma i thonë edhe një vendin krahine në Irak A i ka thonë, nështë a pisa se krahine Ka thonë, këj tjetëri kusha Ka thonë, k A i shka ma kazën u dhe nësusit i di u thë mirë Dhe realisht e bu bëkri i ka dit u thë më mirë Gëse a e konë në trekti me shamin, shpash Dhe i ka dit rukë më mirë se bën nga meri Ale i salatë të seram Djetartë jam pajtu se kënë gjari është Bisedim të rthorazi A është të rthorazi Pro kuptimin, jo drejt për drejt Ska rrejnë ta, mirë po nuk është edhe A jo qka e kërkon, pyci A dhe i muadim një gjeveli Që që q Omeri e mërvesh, omeri është për intelektualve Më të mëjtë të, të sahabëve Andër kjo ka qenë në, në kohën e muad Ibni Gjebili Gjithashtu nga kjë rast Qa duhet me kuptu e neve A më në Khattabi nuk i tha Qfarë gruje paska qipi dojka parët Si i tha qështu Tha meri që të pare Qaj a grujes Që në nënkupton të ndërruarve Qfarë nënkupton në Se njeri ju duhet me bëhe ekuilibër Në këtë dujnja Nevojë të njerëzve, instinkte të njerëzve smuajmë luftunë. Ha? Ne duhet ta kuptojmë çka gjuajëu Allahu Burrin dhe çka gjuajëu Allahu Elola Femra. Dhe duhet neve mi për shtat. Çfar? Duhet ne për shtat natyrshmërit. Po gjuajëka cin. Anip sogon guese haba, evet sahab, sahabish, mirpo natyrshmëria e ja lyp ku janë parët e tona. Isaj te punu po parët na skenë morret. Çka i tha Omerit? Marrë kitovar çojë ma gjuajës. Ne ja çojë madim në xebeli. A dhe të ndëruar dhe njerë, s'ka nevoj me kryu konflikt, duke i folë për shemull, në asketizëm, jo, balencon. Pse balencon? Nga se jëtë jo të gjithë, jo nuk është gruja maadit si maadit. Hëtis, së ne banë gruja maadit maadit, asë gruja ne, anë në khatavit së ne banë në më verë, anë dhe duhet një riu me edit, si kur që thamë, si kur nda vetë edhe në balancimin e gjërave në jetën e eksaj bote. Gjithashtu, maadim një gjeveli ozgjed nga Umar al-Khattabi kur Yazidi i ka çuletër Umar al-Khattabit nga Damasku nga Sham, ka thënë ja në mush qytetet me muslimanë. Ka thënë dhe kemi nevojë për muallima, për mësues. Atharë Umar al-Khattabi e zgjedh Muadh ibn Jabalin që me ecë në Sham. Do ti shkon në Sham. Për çka? Për më mësimu muslimanët. Mirpo kur shkon në Sham Atje ishte godit shami më një epidemi, më një murtaj e cila ka arë në gjurë në rabet Taun. Taun është një ka shakudet smuja e cila të mërë më veti, të mbytë. Dërsa ka arë në hadith nga pengamberi sallallahu aleyhu sallem, El-met-aunu shëhid. Ajë cili vdes nga murtaja, nga epidemija, nga smuja gjithë përpshirëse e një vendit, ajë o shëhid. Nëse banë sabër dhe e di se Allah s'ka bërë ka dertë këtë që diqka. Kështu ka bërë në haditë dhe në Bukhari. Kur shkonë shamë, atërë ka plotë nga kjo epidemi. Ka arë se kanë vdikë të rrëtë minjasë nga epidemia. Nga dhe ubejtë në gjërrahë ka dikë nga, nga epidemia. Dhe është alarmu e krejtë muslimat në alarmu. Që ka me bëhe? Deri sa kanë arë. Dhe u kanë gัลzuar hadithën nga pejgamberi shafs dhe pytyr Muadh ibn Jabeeli, se ju ka thonë, e kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nëse më një vend ka murtaj, mos shkoni ju aty. Nëse jeni jashtë. E nëse jindeni që jeni mrena, atyrare mos dilni pjatë. Dhe kjo është hadith i madh i pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Muadh ibn Jabeeli goditet nga murtaja. Dhe kur goditet nga kjo epidemi smundje, atyrare që u di ditë njërës ku thot Elhamdulillah smu jo përhap smu e cila sigur të dhes ki ka thane Elhamdulillah ka mbi që se thu Elhamdulillah ka thane ku më dëgju për nga mbejrën sallallahu aleyhi sallem se nëse dy kush dhjidit me një vend që e ka pëp epidemia a i dhes shëhit e ka fillu me ba duha ka thane o Allah nisja të zemra janë zemra të hatashme Zemrat qëjtë të trahatshme Në kaderin e Zoti Gjellë Gjellë Ka dhënë e par, ka qitë gishtën e parë Ka dhënë o Zotë Nisja Që ka dhënë Nisja? Në ta kape epidemia O shtris mu djallive të përrahmani Dhe ka fillu në kuptimin me Me uan kudisi I ka dhënë muadhim një gjemeli Ka dhënë o djalli em El haku me rabbi ke felat e kunen Në minë el mumterin Ka dhënë o djalli em Hak i api alloit mos dysho mos kape hamendja e ka pas për qëllim hakin ku ka thënë Allahu uje le Jelal në Kur'an sura Qaf wa jaat sakratul maut bil haqq vjen vdekja me hak a huish me ik synihik a do të thotë nisja e Zot pando farzëmre e ka çecut jo më ka thonë kjo hak i ka dhjek jalivat i ka dhjek joli dit i ka dhjek gruja vat i ka dhjek gruja dit dhe në fund e ka, ka, ka, ka, ka kapluë komplet epidemia muadib një gjebelin dhe kandru, kandru jet kandru jet muadib një gjebelit në ndëruar dhe zër në, në vitin 7 mojt apo 8 mojt të hijgjrit të pengamberi sallallahu alaihe sellem në mojshën 33 apo 34 ata që kanë ton 7 mojt, 33, 38 që kanë ton 8 mojt, 34 jite pra ka jetu përnë 8 mët vjet deri në 33 vjet musliman shumë pak shkosa periude shkurëtër Mirë, po çka tha për nga mëri Alei Salat, sa më për këtë njëri Muadhu Ibn Gjebel A'lemu ummeti bil halali Vë lë haram Muadhi ibn Gjebeli Këtë periud vogël është alimi mëj madh Në halal dhe në haram dhe shalë, Hadith jetër, ka tham për nga mëri Hadith që ka në gjerim Hakimin e mustedrekin e ti Ka tham për nga mëri Alei Salat, sa mëri Juhsharul ulemat Dalin ditë kiametit ulemat Ulema dolën si pris. O Muazun, e Muazhi del për para ty, për para tyre, apo shumë larg. Pra prisi anëj desadietare kanë gjuajt se kjo është kaidul ulama, prisi ulama. Pse? Nga se pejgamberi alayhis salam i ka thonë, ti e di më së miri di hallallin dhe haramin. Ulema përgjithësi, ulema qoshëm të shkencave të ndryshme, por ummeti kujt i ka kushtuar në si më shumë? Në dhe kemi përmend. A do të thotë fjala e Sheikhut e Islam Ibn Taymiyyah kur ka thonë kështu? Ka thonë njerëzit më së shumti i kushtojnë rëndësi në hoxës i cili e di halalën dhe haramin. Ka thënë nga kî kontekst kanë mbajtur katër imamat. Shumë në Konne Banifës ka pasur ulëmot e, ulëmot Kur'anit, ulëmot trashëgimisë së ulëm, të tajvidit, ulëmot drejtshëm. Pse kanë, pse kanë mbajtë Banifja? Për së njëf halalën dhe haramin. Se ka mbeti Imam Maliku e një fallallle dhe harami. Pse ka mbeti Imam Shafiui e një fallallle dhe harami. Pse ka mbeti Imam Muhammedi e një fallallle dhe harami. Adoj Pengambelit sallallahu alaihi dhe sellem kur e ka cituar alim dhe këtë ka nxjerrë dhjetarët se alim xhizmoni i pët aty i cili e një fallallën dhe haramin. Nëse as kën të atyra janë, shkencë plotësuese. Ky është Muad ibn Xheveli, shoku i Pengambelit sallallahu alaihi dhe sellem. Çfarë ka lanë të ndërua vëzhgat për porosive? Shumë Shumë kanë marrë përgjegjësinë Muadh ibn Jabeel. Dhe porositë e tij të ndëruar Lezer, një prej porosive të tij, dietarët kur i kanë shpjeguar, ju ka shkuan vullime. Për dietarët e kanë marrë në fjalë të Muadh ibn Jabeelit, e kanë dorëburu e kanë zbërthy, i kanë nxjerr ato tmirat e kësaj fjalë të ngjeshur, kanë dalë në vullime. Për fjalët e sa i kanë Muadh ibn Jabeelit porosive të tij, oshtja e tij e njohur, ku ka thënë, kërkon atë diturinë. Në kësaj kërkimi i dituris është frikë Allah. për Allahut. Për njëri i cila kërkon diturin, pse e kërkon? A tu ikpi diçkait? A ti u tut diçkait? Ka thënë semsimi i dituris për Allahun xhelel xhelal u llogaritet xhashje. Xhashja është një gradë e muslimanit e madhe. Për maderi xhemelu thot më mësu diën, veç me mësu, më kërkuaj xhashje. Për llogaritësh për adorat e Zot i kifriq Allahu xhelel xhelalu. Pse ka thënë wa talabuhu ibada. Kërkimi dituris është ibadet Që shpesh neve në mungon Dersi o ibadet Si që është namazi Dhe kështë qënë e buderdas Radiallahu hanë gjithashtu Ledzimi Kur'ani të ibadet Mësimi halaldi dhe harami të ibadet Ledzimi libra dhe është ibadet Andaj, shikosh ka të të madhip në gjebili Logarit në kërkimin e diës ibadet Që të më dhonë ibadet? Je të e realizu atat përshka ka kriju Allahu Allahu Zhebësana ka kriju me i baje adhurim Pjesë adhurimit të është me kërkudirë Përsa neve jemi të mangët dhe dëmbelë këtë aspekt Shumë ka musliman është fatkeci është fatkeci Gjabir ibn Abdillah Ka morë me deve të hetë Shtetë mas shteti Shtetë mas shteteti Për një hadith Pinë medinën sham Për një hadith Ve vetë a ka thonë bëjnë nësa mas ka thonë Ha? A në të ndërua lezer Neve duhet të madhrojmë diturin e Zotit Gjellegjellet Të kërkojmë me, me zel Pas të ka thanë Dhe me përsëri dijen Osh të spih Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber Të spih Pra, njeri kër lezon Edhe mëson Dhe këtu po e hazoj vështë një shken Por të a kuptu ima maliku Ima maliku ka qenë me një nëzansë të ti Ka qenë me një nëzansë të ti Dhe ka qenë të, të mësuë Dhe kam përsëritur hadithe. Kam përsëritur hadithe, çu shkuptohet kjo çu shkuptohet ajo. Dhe ka dash, ka thënë Zanit, "Dhe u shtu kemi fal sunet shpejt." E shpresoj mos më keq kuptuar kjo, më kuptoni rëndin e, e asaj që ka dash më than Imam Maliku. Dhe qoha të ki nzan si shpejt i falë sunet. I thot Imam Maliku, "Thot ajo çka u qove. Ajo për të cilën u qove, nuk krahasohet me vlerën e kësaj çka e lavë." Pro, që ka në të ba, të mësua ditin Ka thamë bëjnë nga meri se sellem dispozit, Që i këtë dispozit, që i këtë dispozit Ekstë të më radhë, mësimi i zakonë që më ju le madhe Tha ajo për të sinin u qove, nuk është me madhe se kjo Andaj janë pajtuar këtë djetarët Dhe i më më shafiju këtë e ka thamë Haptazi Se pas farzit Pas farzit Ska në dunja vlerë më të madhe se më ju përkushtu Dijes Ska vlerë më të mad ja, Porosia për nga merit se Ti të barë porosin e për nga merit Ale i salat e sëram Ane dhe muadim një gjeveli Me përsërit dijen është të spih Me përsërit dijen është është të spih Dhe me dhanë kontribut shumë të mad Po me zërën Me ushlu pas Pas ilmit O shgihad O shluf në rrug të allahu A di sa djetari është qërru të ledzua A di sa djetari ka vdek rrugës Pri njale më të mojë edhe më interesantë Që manifeston Sakrificë për elmë është njale E i blugjerit e tabari Njore i blugjerit e të mëloj Të cilët jenë detiru në zonë sa kanë qenë tri Kanë dalë më aninje të lip elmë Thotë jemi detiru Prej urijës të madhe Në uhargju në buka Në uhargju ketë qantat në ushprasën për bukës Barki Zhurmojke prej Unësis dhe etjes për ujë Kemi urinu dhe kemi pi për zdyti Që me mujtë dhe pak me hec Që e nga në të bo? Jë nga në të lip dijen e Zotë i Gjelle Gjelle E rasit qëmë të rejën e se në, në mundësar Allahu Gjelle me fundë të njerë Për djetarët e muslimanve Për kërkusit e dijes Sa kanë kontribu Andaj që ka tha muadhim një gjevelli Me lip këtë pun O e malë Raskapitës është Andaj jo Allahu Gjelle se, se let gjithkan Nëse kjo do mund Do për pikshmëri anda kan vën diëtorat prej e prej cilësive të cilët neva na kamet, cilajo është ajo izolimi. Kë diëtor tani izolu. Izolim. S'mund të më jetë diëtori cili mirë besnikërisht me dije ai mundon për këta njerëz. S'mund të mundon për këta njerëz. Ai është i përkushtuar për Zotin e vet, për hadithin e pejgamberit dhe për dijen që e, e, lus me Allah, që Allah e, e ka lënë diëtorat. Elusme Allahu që Allahu na baje prej tyre. Pasa qadan wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaka. Ze më mësu di kush ka dhënë sadaka. Më mësu di kush ka dhënë sadaka. Por mësimi, dhënia e mësimit është sadaka. Ktu nuk e sheti vlerën. Dhe shikoj këtu, këtu duhet ta vojmë shkoçitje të vogël, një, një intervendim të vogël për për më e permisioni një perceptim. Të ndërua juve. Allahu xhallahu na ka tin Kur'an për humanizëm. Mirpo kë humanizëm, po humanizëm pra, ndihmon njerëjit. Sadaka, Kur'an sadaka. Në vetë në këtë kohë apo jetojmë humanizmi është i izoluar vetë në paketa të zejtineve edhe të bukës. Kjo është vlerë, po nuk është këtë humanizmit. Sadaka e nuk është vetë të ndërruar lëza. Pejgamberi sallallam ijo gjithmonë ka pas me dhon, po vazhdimisht ka dhon sadaka. Me çka ka dhon sadaka? Me ilmin e ti me mësimin e Kur'anit, ulemat, përgjithësi, përgjithësi ulemat s'kan pas mundësi me dhon shumë. Që s'mund mi bashku to dia, edhe ilmin, edhe parët. E çka neve duhet, po mirësojmë këtu nga perceptimet tora. E shohmë se mundohen dhe kjo ndoshta me tendencë, ndoshta pas tendencë, mirë po çish do që të jetë neve duhet ta përmirësojmë. Humanizmi, ose njeriu të plotësojë dhe të ndihmojë njeriu në gjitha gjërat. S'mjafton me ambush ja barkun, mjaft pra shtëpitë. Së mjafton mja mbu shpijen mja është pra shpirtin Së mjafton mja mësë mja zë gjatë Dorën në dertët e ti shpirtrore Në problematikat e ti mendore Eksë të me radhë në preteksin se na e këna mbu shbarkun Jo të ndërruo dhe zërë Andaj, shka tha më adhim një qeveli Me emsu dijen të këtë tjerët Mja udhan dijen është sadaka Thot më adhim një qeveli U e bedhlu huli ehlihi kurbe Dhe mja dhanë atyre qka e meritojn � Djetarën dhe të ardhën të kaluardhën kanë qenë koprac, më ia dhan çdo kujt dijen. I kanë dhënë diet në dy pjesë. Ka thënë farzë do të më ka zakuke, s'ke na çare apo ka zakuke, se ka farz. Allahu, pejgamberin ditën gjykimit, librat, qaderin e këtu më radh këtu i ka farz. Dhe këto zguzon me me, me, me mangësua. Por ka diet se ato s'e kanë galllush de kujna. Ajo shumë e madhe. Ajo tiçel shumë horizonte, po s'ta kallzon. Pse s'ta kallzon? dhe Ibnu Abdul Berri, njëri për e djetarët të Spajnës, ka shkujt kaptin kaptin mbi diturit që ka s'ju kalzohen krejtve pse, ka dhonë se stashmon ka mundësi 13 vjetë një hoq ka u lumtu dhe ka dalë me një konkluz, ka dalë me një konkluz dhe t'i eftë gas me dikujt a i thot, a e vazhdena qajnë <laughs> se, se dit që ka i ti kalzohen nuk e dit që ka i ti kalzohen a dhe djetarë ka më dhonë, jështë dhe kujt i ipot jo ka zonë Liannehu ma alimu l-halali Vë l-haram Vë manaru ahli l-gjenne Vë l-unsu fë l-waxhe Vë l-sahibo fë l-gërba Vë l-muhedithu fë l-khalwa Ka dhanë muadhim një gjevele Ka dhanë sepse diturija është alamat I alalit dhe haramit Qështë e këptan të qka të që e kin dalume Dhe që e kin të lejume Me dhije Ta për është dhije se në këptan Andë allahu i ka kërsnur ranë në Qur'an Atatë të së Ehe dhe haramun Kjo e halal, kjo e haram Allahu u gjela në fund ka than Shpëtoj që të njerësi Me than halal Me than halal atë që kjo Haram atë që kjo Pa pas lanë Allahu përfatësus Isak në ditësak Kjo e ran Kjo është në ran A me që ka ta muadhi Këtu janë shenjat e E halal e dhe haramit Pro ti kur ti thuj ti kujt Ets kuj, Se Allah të ka than ets Vajdo Se halal e kije Mukon haram Kër i dhu di kujtë hara me kije, nalu, mungon halal, anë të kjo është të ranë të ndërru e lëzër, barë e madhe, pasaj ka thonë, dhe këto janë ndryquësit e banorëve të gjennetit, po janë kanë dila ku ecin banorët të gjennetit, me çka ecin banorët të gjennetit? Me reflektora, me, me, me, me lëllë e ndryqime, jo, me dil, jo, inkrejte, ato që shkojnë ka Allah, dritat i pordonin këta ato që shkojnë ka Allah. Tha muhadhim në xhebin, rruga që shkon ka Allah është tela dituria. Këto cil rrugën për ka Allah u jeloala. Pastaj tha, dhe është ngushlluesi në vetmi. Ngushlluesi në vetmi. Qasin Abdullah ibn Mubarak i njëri prej tabeenëve të mëoj të, të muslimanëve. Dhe një ditë prej ditëve i kan thanë, o hoc, pse zel ti jashtë hiç? Hes po të as po mërzitesh. Natonë më të bashkë po mërzit me ti vet, as po mërzitesh. A dariu ka thon, shtash ja nisa më mërzit. Si ardhët ju? Ka thon se, ka thon se kash me ni shoqni u daita pyetin ve shtash po do të më neh me Juve. Tha me kangevës kana kurkush. Me kangevës kana kurkush. Tha kuntuma ash ma ashabi rasulullah. Tha kash të neh me shokët e pejgamberit s.a.w. Ata tan kuyan shoqë të në sam kanzek, tha çe libër. Që kë kë kë Tha kesh të nejtë me ato e ardhët Jo të ashtë të me mshela Ato të me nejtë me juve Tha kesh i shoshru shëm Dhe i pata shoshri Tash u bo shoshrija ma, ma, ma e zym A ne të ndërrua në e zërë Ilmi, diturija Rëkim i diturijës është cili Ngu shlu si në, në vetmi Pasaj ka thënë Dhe është shoki në gurbet Shoki në gurbet Shkon studenti me vitet tëra Kërkan se njef Kushe ma në gjallu Kushe ma në gj Ilmi Shkon mesin e 100 milion njerëzë Kur ku shë të njef Kur ku shë të banë mall Hitë s'ki me kërkanë më ngushlu Ku shë të ma Ka pos djetar, ka 30 djet 30 djet kanë jetun vend huj Ka 90 djet kanë jetun vend huj Ku shë e ka mojt gjallë Këto shka shkojnë për buk Gurbet, qka bojnë Edhe ilahijat vështë dimisht Nana, baba, nana, baba Sepsa jo shka së të kia lohun Normal si kime vajtutit për dit nana dhe baba Mi po me posa ilmin me posdijen, kjo është nuri malë, kjo është drite malë, pas e ka dhenë, ma adim një gjemeli, ka dhenë, dhe është argumenti, dhe udhërëfysi, kur je mirë dhe kur je keqë, kriza me malë, dhe cila është njërijut, kur ka komoditet, që shmi a ba, se këtu është, jenë në skajt qëroditjes, shthurjes, sa njëriju shthur me pare, dhe mësë me pasë në shthurët, kur ka ba pare, sht A dhe ka thënë Allah në Khattabi dhe Abdurrahmanim në Aufi Abdurrahmanim në Aufi ka thënë radhiallahu anë Ka thënë kërë kemi të qenë në skamje, në varëfëri, bëjshmi sabër Tha kërë në eshlojë Allahu bëllëkun, së në bëjshmi sabër Këni për njësa njërëz, në fukër allëk janë matë mirë Po i bani të së dinarë gjepë, që lo ditët Humbët, a di kushë jamone Po qëa i e qëa i, i kërës kipas Allahu që ka sëprovun dhe gjendjet Qëka dha muadhim një gjevelli A i shaka dhije e mban Ekuilibrin, matësin e ka, ka Ani pëse kam, ani pëse s'kam Kjo është sëprovë e Zotit Zbanë me arru edhe a i shaka A shka s'ka Dhe mos muqërodit a i shka s'ka kundrati që ka Pse, se këto nuk janë Në matë së cëneve në ngritin të Zotit Wallahi, Allahu Gjelle Gjelalju ka dha në kriminelëve që mendjas ta Në një statistikë për statistikave të disa miliardërve, të cilët kanë pasuri më të madhe, harxoj ndit në përpjeshtim me shtetet e varfra sa harxon një njeri tani jetën. Miliarderat të mbyllë. Perandor, krijtor të mbyllë, të cilët parët nuk i kanë më parë, po i kanë numra. I kanë numra. Lezioni i statistikave. Ndit Ndit, 24 orë I hargjona, i disa parë i hargjona Sa një njeri në standardet e shteteve të varfra Sa hargjona i për 60 vjet Marra menëse kjo Kjo marra menëse Qa tha Allah u në Kur'an për këtë aspekt? Jebësut u rrëska li menjë jeshe Jebësut A di shka tha më një jëpsut? Shqilimit i thonë jebësut Kure shtrinjë dhe ajë veç, veç gëtë Ka tha Allah u gjelën Kur'an Allah u jashlen rrësko në dikuit Që së ta mërmenjë j Oja këdir, edhikujt janal Mirë po qka tha Allahu gjeluala Kjo të une nuk është pesh Këta e baj për sprov Këta e baj për sprov Këta e baj për sprov, edhe ta kella Kur se si, kjo nuk o matë si Qka tha muad i më një gjeveli Qysh me matë, me dje Me dje e matë, kur ki edhe kur ski cilat, cilat janë vebër cilat dushmi ba Në mëson dhja e zoti gjelile Gjelile gjelalu Gjeda është të ndërua lezer Pe fjallëve të cilat i ka dan Mu Muadh ibn Jabalit nderuar Vezir, këtë këtë fjalë që zot i le, thonë kalon, fil, kudel, ka dhënë dietarët për bënë dhe kthehen në hadith edhe Kur'an. Për çdo fjalë që e ka lan, nëse e thën fill, ku del te Kur'ani. Pra ai ka konkluduar nga fjalët e Zotit Xhelle, Xhelle Xelalu. Në ditë të ditëve tani i tham Muadh ibn Jabalit, tham msom. Msom, msom diçka. Çka i tham Muadh ibn Jabalit? Sigo ke inteligjencë, ke mençuri, ke zgjorsi e lartë. Tha Pëse a mbindësha Sa jemi të nevojshëm për këta Dikushon, hoqa që i shobe kjo Pëse a i bindës hoqësa A veç mua e beti ki Hoqa që i shkaj jo me selja Pëse tja i bindës hoqësa A veç e ki me provokue A veç e ki me me e bo test Se kishe ti e testi A ti të se njapan test A po edhe mësusit i thue Që i sho kjo Që ka i tha mua adhim një gjeveli Tha pëse a mgona Ta ditë mu së foli kët Nëse mgona për të Tha të bina dhe jam i zëllë shëm bindjën tante Atër tha të gjoh Shiko, neve shumë na duhum këto Këto janë momentet vogla Kër di kushat kalë zonë më, A i bindësh? A veqekij, veqekij veq me po mua vetë Tha atër të gjoh Sumë vë aftër E mësoj qysh me jetu fejnë Zotë i gjelluanën mesatare Tha, a gjëro Nafile dhe prishe Pro mëse banë Sa të full për Ramazan Ja është Ramazan A gjëro edhe prishë U më subanë vishë me, ajelu, me majt, prisha, a gjëru Së mund është me majtë Prishë, a gjëro Pasa i tha Salli vë nem Tha her falu në file Her flej E kjo në haditin e për nësam Haditin e për nësam ka hor kjo Kuj ka thonë për nga mbire ale i sahabiju ti ka thonë Ti edhe për veti ki hak Edhe për grujën ki hak Edhe për fëmijën ki hak Edhe zoti ko hak Edhe në funi ka thonë Je pja kejt dhe hakim Pro, të jadhon hakin Allahot Edhe kjo e lip hakin Edhe gruja e lip hakun Edhe fëmija e lip hakun Fa jebja ketve hakun Më adhimi qebeli po e mëson këtë njëri Tha, falu dhe agjero Pasa i tha Wa ktesip walate e them Fa dil puno dhe mos ban gjuna Dil puno, kërkoj e ryskun Fa disa njërës për shemull Allahu e qënë ryskun Nga ke mërmën këta Të sahabitë ndërurës kjo, kjo punës nuk e diskutu Kjo mësele vjetër Kjo vetër, kam mëselë vetë kur kanë filluar njerëzit më fitu parë këtu, pa padhimta, me nafta e këtu me radh, kanë filluar me diskutuar, a puna, a puna farsa, nuk ka puna farsë. Te sa havot puna okon, e, e e natyrshme. Sa, qen Allahu diçish ndriçë rrezikun. A dal pitoke, po, o diçish më fitue. Shikoni vetëm një argument po e marr nga Kur'ani, këtu nuk kemi na, kemi premtuar një zinxhir për me fol mbi çështjen e se puna obligim. Ana se ko Ska i shmëri Një ska i shmëri thot Jo me qëfar farzi Tjetëra thot Farz edhe me tarë në mozi Lejë në mozin falu Ja ska i shmëri Në ekstremizma ndryshër Qysh me e kuptu të ndërrua <clears throat> Vetëm një fragment në Kurani E qartëson krejtë fotografie Allahu zhele zhele Qëka i tha nuhit Alej Sabat e Seram Kur i tha u kry Davetin qëka e bane U kry Tani ka me zbrit dënimi I tha Allah u gjellu ala Tha wasna il fulke <clears throat> Sona i bje me punu me dor Sona Allah u tha wasna Punoje me dor anijen Në surën kamer Ka ardhë meri goshtat Meri goshtat dhe nreqe anijen E kur ta kishe plëcu anijen Meri muslimat dhe hibnin anijen Edhe pas ta i thuj Bismillahi me gjereha O e murseha Kjo me emrin e allohu të lundron Djetarët e kanë sijtë Argument Se allohu nuk i tha Rirati se na të lundrojna me, me ajr Ja tha, nërë që anijen Mare goshtëm Drurin, punoje E kur ta kesh Plosua anijen Hyp një musliman që ka jeni aty Edhe pasaj dhe me emrin e allohu Udhton E na i kena hek Anijën, drasat, goshtat, me emrin Allah. Ka me mashtru se. As ujën, as e kënë zinë anijën ujë, as e kënë reqë anijën, që shkime e të? Adhe mës manipuloj me zotin tonë gjële gjële alu. Që ka i tha ma adhe? Dil kërkoj e riskun. Dhe rruju gjunajit. Rruju gjunajit. Dikushtot, unë e vala pëtyruj gjunajit së pëpunoj. Ty halaman gjunajit. Ty halaman gjunajit. Sepse... A i tha dil puno dhe ruju gjënojt Jo ja, ruju gjënojt të mështal me punu Nuk, nuk shongë jo kështu Tis më nëshmi ik djetirave Pasa i tha Vala temu të në illa vë në të muslim Tha dhe ku i desu Që mështë të zaje vdekja Vecëm dhe duke qenë musliman Dhe në funi tha Ruju duajës të ati qka është i shtipt Kjo ka qenë Porosia të sënja ka thonë Për nga mesam të dalë për Medinës Dhe këtaja ka thonë Moadhe kejtë muslimave Ka thonë në runu të biduaj E sa ti që ka është i shtipt Ka thonë Shekhu Islamu Tejmije Nga transmetimi më Mahmedit Se ka thonë për nga mbëri sësëllem Allahu haqmirët Për si përgjidje Ndaj lutjes edhe të qafirit Ka rëzik me të ndërrua lezë Nëse një, një qafir Një obesimta në këtë dunja Sht Për një me, jo zullum i imaginu i fabriku Zullum për një me Dhajt me zvezë të do të o, zot Rane kam Nëse kjo musliman shë i ka bo zullum Tho shë i kërësën vë të mi, Allah në dunjoj hakmirët Ja plëson ati duajën Në akirat është meselë tjetër Në akirat taj përgjitit për mos imanin e ti Ky përgjitit për imanin e ti Nërsa ketë dunjoj Allah në ka bo lich Zullumit ida al haqiqh allahu jalla jalalu ana shaythan muhadib ni jameeli faru yu zulumat wa ru yu ati illi ban du'a wash ti shibt është i bëmë zullumë. Dhe gjithashtu muadhim një gjeveli ka bo edhe doatë të tjera dhe porosit të tjera të cilatja kalanë muslimanve, na me ka që përfondojna, elusmi zotin tonë të barekjë vëtë ala, që zotin jonë gjellë gjellë lutë na mundëson me përfitun nga jeçkrimet dhe biografit e shokëve të pengamberi sallallahu alaihe sillem, elusmi allahun të barekjë vëtë ala, që allahun gjellë gjellë të angritë vëtë dijen tonë, na mundëson allahun gj Da e mësën Kur'anin, da e mësën hadithin E lusëmi Zotin tonë Gjellë Gjellalu Që Zotin jonë të barëk i vëtala Da mësën që të përfitojna nga Ajo që e kallanë musliman për i dijes E lusëmi Allahu Gjellu Ala Që Allahu të barëk i vëtala رمضان icin kakalu Allahu ta'ala kabul beset ember Allahu na eshton taqatin na ruan motivin elusmi Allahu jelleu ala che zoti on tebarake ve taala namunson memri leylatul qadr naton e qadrit mebo ibadet Allahu jelle jelaluhu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim alhamdulillahirabbil alamin